chakaniu da no la mortalité mais les niveaux d'eau sont généralement bien plus hauts que ce qu'on Pourtausi dira baina urrak gorrau izaiten baitira rain hori kestira isa ikusten aurtengo neuhianaatik urrak apalak direlakotz, tx arrain hil horiek aishaua gertzen dira eta usailana rainak korrenteak aisa ere maiten ditu eta ez dira horxet uh, geldirik egoiten nazetan kokatuik, eman ikemandesan en amont des barrages ou, voilà. donc forcément Por diem borchas haut urrapalek temperatura, temperatura dure... goraiek ez dutela untzen. Hala uh, kutsadura kutza bakteriak eta onjoak azkarjakoak dira urean, et eta et jaina gaisa hilikatzen mandaiske rejketan. Les, man uh, les bactéries ou les champignons dont j'ai pu parler uh, restent concentrés aussi dans l'eau et forcément les poissons les attrape plus facilement que s'il y avait uh, beaucoup plus de débit.